Рон стрибнув і приземлився поруч із Гаррі. «А що це таке?» – були його перші слова. «Не знаю. Якась рослина. Мабуть, щоб пом'якшувати падіння». «Герміоно, давай!» Далека музика стихла. Пес гучно гавкнув, але Герміона вже стрибнула. Приземлилася з другого боку від Гаррі. «Ми десь на сотні метрів під школою», – сказала вона. «Нам пощастило, що тут ця рослина», – мовив Рон. «Пощастило?» – завершала Герміона. «Гляньте на себе!» Вона підскочила і на силу поповзла до вологої стіни. На силу, бо тільки-но приземлилася, Рослина своїми змієподібними вусиками стала оплітати їй ноги. Гаррі з Роном навіть не помітили, в якій халепі вони опинилися. Герміона встигла вивільнитися ще до того, як рослина її впіймала. Тепер вона нажахано спостерігала, як хлопці з усіх сил виривалися від рослини. Але щоб більше вони вовтузилися – то міцніше й швидше вона їх обплітала. «Не рухайтеся!» – звеліла їм Герміона. «Я знаю, це пастка диявола!» «О, я дуже радий, що знаю тепер назву! Це супер-допомога!» – розсердився Рон, не даючи рослині стиснути його шию. «Замовкни! Я пробую згадати, як її вбити!» – крикнула Герміона. «То швидше, бо я, я задихаюся!» Прохрипів Гаррі, відбиваючись від пагано, що закручувався йому навколо грудей. Пастка диявола, пастка диявола, що там казала професорка Спраут? Вона любить темряву й вогкість. То запали вогонь, задихався Гаррі. Так, звичайно, але ж тут нема хмизу, заплакала Герміона, заламуючи руки. Ти що здуріла? заревів Рон. Ти чарівниця чи хто? «Ой, так!» – вигукнула Герміона, вихопивши чарівну паличку. Махнула нею, щось пробурмотівши, і спрямувала на рослину струмінь яскраво-блакитного полум'я. Наступної миті хлопці відчули, як рослина ослабила свої стиски, зіщулившись від світла й тепла. Посмикуючись і звиваючись, вона сповзла з їхніх тіл – і вони нарешті опинилися на волі. Добре, що ти гарно вивчала гербалогію Герміоно, сказав Гаррі, витираючи з чола піт. Так, додав Рон. І добре, що Гаррі не розгубився у скрутний момент. Нема хмезу, це ж треба. Сюди, мовив Гаррі показавши на кам'яний прохід, який був єдиним шляхом звідти. Окрім своїх кроків, вони чули тільки тихе капотіння води, що сочилася по стінах. Прохід був похилий, і Гаррі згадав про Грінгоц. У серці йому щось штрикнуло, коли він згадав, що сейфи в чарівничому банку нібито охороняють дракони. Якщо їм трапиться дракон, Справжній дорослий дракон, то їм досить і Норберта. «Ти щось чуєш?» – прошепотів Рон. Гаррі прислухався. Десь у горі, попереду, чулися тихенькі шурхіт і брязкіт. «Думаєш, це привид?» «Не знаю. Як на мене, наче крила шурхотять». Там є світло. Я бачу, щось рухається. Дійшовши до кінця проходу, вони побачили перед собою яскраво освітлену кімнату з високою склепінчастою стелею. В кімнаті було повно яскравих пташечок, які шугали довкола, тріпочучи крильцями. На тому боці кімнати видніли масивні дерев'яні двері. «Думаєш, вони нападуть на нас, коли ми підемо через кімнату?» – запитав Рон. «Можливо?» – відповів Гаррі.